пам'ятна позолочена дошка біля входу, і Андрій нарахував три відеокамери під стелею. На посту комп'ютер з усіма прибамбасами. І чого це він далі міряє світ мірками пересічних людей? Час уже піднятися вище. Не те, щоб Андрій виступав за шкідливість сервісу і шикарної обстановки в лікуванні, він за те, щоб нарешті придумали спосіб не вмирати від банального запалення легень, коли у людини чесної, нелінивої чомусь не вистачає грошей на порятунок свого життя. Страшна смерть, страшна думка. А що було б, коли б у нього тоді не знайшлося грошей чи зв'язків? Андрію вказали на білій двері, він увійшов, а його супутники залишилися за порогом палати. Чистота і блиск, супермудра апаратура і батько на високому ліжкові з піднятим на 45 градусів підголовником. Андрій нібито налаштувався на спокійну, мирну, чемну розмову, де собі відвів роль непорушну, як стіна бомбосховища сторонньої особи. Але... Знайома злість в запалих очах поставила його буквально у глухий кут. «Ти чому мені?» – нічого не розповів, сволота мала. Такого крутого наїзду Андрій не сподівався. Хворі так не поводяться, а може цей хворий лише придурюється, а насправді, насправді від колишнього лікаря залишились хіба що вуса». І очі готові з'їсти Андрія живцем, і незламність у приглушеному стражданням голосі. А він вважав, що запалення легенів найгірше з хвороб. Андрій повернувся і схопився за позолочену ручку дверей. Гм, двері замкнені. Втікаєш? Повільно обернувся і попрямував до вікна. Жалюзі, кондиціонер, пластик, все як годиться. Андрій зрозумів, що пропав. Щось ти полохливим став. Від шефа свого сахаєшся, не вітаєшся, не питаєш як справи. Досить на місяць зникнути з очей, як тебе вже не визнають, цураються тебе колишні працівники. Ай справді, який збісся з мене зараз шеф». Місяць і три дні. Сонце за вікном добилося свого, сніг почав нечутно, але стрімко танути. Чого ти повернувся до мене задом? Ніби таким гречним, таким вихованим був, щось трапилося? Ядка іронія проникала глибше, ніж треба. Гострими спечаками просто в серце. Кад знав свою справу досконало. Дякую, що мені хворому зробили таку ласку. Коли бачиш обличчя, значно приємніше спілкуватися. У нас взагалі душевне виходить спілкування, тобі не здається. Андрій закусив губу, дивився просто себе і молився, щоб не зірватися і не наговорити купу дурниць. З хворими так не можна, з ними треба вести спокійну, мирну, чимну розмову. Андрій невинен, щичемність, мир і спокість з малку обходили його десятою дорогою. «Чому ти мені нічого не розповів? Я тебе питаю, а не монітор над головою?» «Навіщо?» – зрештою видихнув Андрій. «Як навіщо?» «Що значить навіщо ти?» Щось оглушливо запищало на всю палату – Халяра ясна! Швидко простягни руку і вимкни ці алярми. Спеціально повісили так високо, щоб я не добрався. Монітор на стіні завзято розблимався оранжевим екранчиком. Три різної форми криві рухалися зліва направо. Андрій ніяк не міг відсапитися. Якась метушня під дверима замоклацнув. З'явилася медсестра й перелякана вилопилася на пацієнта». «Зі мною все гаразд. Вимкніть, бо той добро боїться навіть підходити до наших апаратів». «У вас тахікардія».